Розділ 10. Скляні сувеніри Коли задзвонив телефон, батько Абри стояв у халаті біля кухонного столу і розбивав яйця до миски. горі дудонів душ. Коли Абра дотримувалася звичайного для себе в неділю модус операнді, душ міг дудоніти, аж поки не вичахне гаряча вода. Він поглянув на віконце вхідних дзвінків. Ход був знайомий, регіональний 617, але цифри, що йшли за ним – не належали бостонському номеру, який він знав, тому дротовому телефону, що дзвонив у квартирі його тещі бабусі. «Алло?» «Ох, Девіде, я така рада, що застала тебе», – говорила Люсі. І голос у неї був геть змучений. «Де ти? Чому ти дзвониш не зі свого мобільного? У Масачусетському загальному. З платного автомата дзвоню. Тут невільно користатися мобільними, застереження всюди висять». «Як там, Момо, все гаразд?» «А ти?» «Зі мною гаразд, а щодо мому вона стабільна зараз, але перед цим було доволі погано», – схлип. «Та й зараз». Отут же Люсі зірвалася. Вона не просто заплакала, а захлинаючись заридала на повний голос. Девід чекав. Він радів, що Абра зараз у душі, і сподівався, що гарячої води вистачить ще надовго. Там щось погане. Нарешті до Люсі знову повернулася спроможність говорити. Тепер вона зламала собі руку. «О, гаразд, це все?» «Ні, це не все». Майже криком, а тим голосом, «Ну чому чоловіки такі дурні?» Який йому був абсолютно огидний, який, як він себе запевняв, був одним з елементів її італійської спадщини, ніколи не припускаючи навіть думки, що в ряди годи він сам може дійсно бути доволі дурнуватим. Щоб заспокоїтися, він глибоко вдихнув. «Розкажи мені, серденько». Вона почала розказувати хоча ще двічі переривала себе риданнями, і Девіду доводилося чекати, поки вона перестане. Вона почувалася смертельно змореною, але це було лише часткою проблеми. Здебільшого, усвідомив він, Люсі нарешті дійшло до серця те, що її голова знала вже багато тижнів. Її Момо дійсно невдовзі доведеться вмирати і, можливо, нелагідно. Кончета, яка тепер спала тільки крихітними уривками, прокинулася після півночі з бажанням скористатися туалетом. Замість того, щоб дзенькнути Люсі, аби та подала їй судно, вона спробувала підвестися і піти до вбиральні сама. Ноги скинути на підлогу і сісти вона спромоглася, але потім їй запаморочилося в голові і вона скотилася з ліжка, упавши собі на ліву руку. Рука не просто зламалася, вона потрощилася. Люсі виснажена тижнями нічного догляду, якому вона ніколи спеціально не навчалася, прокинулася від криків своєї бабусі. «Вона не просто кликала на допомогу», – сказала Люсі. І не кричала вона, вона фактично скиглила, як та лисиця, якій відірвало кінцівку якоюсь з отих жахливих лапозахоплювальних пасток. Серденько, це, певне, було жахливо. Стоячи на першому поверсі у бічному холі, де містилися торговельні автомати з сендвічами і мірабіль Дікто. Кілька працюючих таксофонів з болем у всьому тілі, вкритому висохлим потом, вона чула власний запах, і той аж ніяк не був ароматом Дольче Габана «Лайт Блу». З головою, в якій стогоніла перша за останні чотири роки мігрень, Лючія Стоун зрозуміла, що ніколи не розкаже йому, яким насправді жахливим це було, яким смердючим відкриттям це стало. Ти думаєш, що розумієш основний факт? Жінка старішає, жінка стає немічною, жінка помирає. А потім ти робиш для себе відкриття, що поряд з цим там є також багато всього іншого. Тобі відкривається це, коли ти знаходиш жінку, яка написала декілька з найкращих віршів свого покоління, в калюжі її власної сечі, яка криком кричить своїй онуці, щоб та зупинила її біль. Зупинила цей біль, ох, мадре де крісто, зробила щось, щоб його зупинити. Коли бачиш гладеньку колись руку викрученою, наче ганчірка для миття підлоги, і чуєш, як поетка обзиває її курв'ячою звездою, а потім кричить, що бажає здохнути, аби тільки перестав цей біль. Хіба можеш розповісти своєму чоловіку про те, як ти все ще напівсонна холонеш від страху, що будь-яка твоя дія може вийти на зле? Хіба можеш пояснити, що воно таке? Полишити свою любу бабусю крижем розпластану на підлозі, поки ти набираєш дев'ять один-один, а потім сидіти біля неї, примушуючи випити через вигнуту соломинку, розчиненого у воді оксикодону, чекати на приїзд швидкої. Як швидка допомога все не приїздила і не приїздила, а тобі згадалася ота пісня Гордона Лайтфута «Катастрофа Едмонда Фіцджеральда та, в якій запитується, чи знає хтось, куди дівається Божа любов, коли хвилі перетворюють хвилини на години. Хвилі, що перекочувалися через Момо, були хвилями болю, і вона в них захлиналася, а вони не переставали накочуватись. Коли вона знову почала скиглити, Люсі просунула під неї обидві руки і повернула назад на ліжко, незграбним ривком, який, як вона зрозуміла, відгукуватиметься їй у попереку і плечах ще чимало днів, якщо не тижнів. Змусивши свої вуха не чути благань Момо, не чіпай мене, ти мене вбиваєш? Потім Люсі сиділа під стіною, капаючи ротом повітря, з волоссям пасмами прилиплим їй до щік, тим часом як Момо плакала, колисаючи свою, гидко деформовану руку, допитуючись крізь стогони, навіщо Лючія зробила їй так боляче, та чому з нею кояться ці біди. Нарешті приїхала швидка, і якийсь чоловік, Люсі не знала його імені, але благословляла його у своїх незв'язних молитвах, зробив Момо укол, і той її вимкнув. Хіба можеш розповісти своєму чоловіку, що ти бажала, аби той укол її вбив? Було доволі жахливо. У це усе, що вона сказала. Я така рада, що Абра не схотіла на цей вікенд приїжджати сюди. Вона хотіла, але їй дуже багато назадавали додому. А вчора вона ще й сказала, що хоче піти в бібліотеку. Щось либонь в неї було доволі серйозне, бо ти ж знаєш, як вона мені зазвичай набридає проханнями поїхати на футбольний матч. Теревенець, дурню всяку, але що інше було казати? «Лю, мені так збіса жаль, що ти була змушена пройти через усе це самотою. Просто якби ти лише чув те її верещання, хіба що тоді б зумів зрозуміти. Ніколи я не бажала би знову почути, як хтось так кричить. Вона завжди так чудово вміла зберігати спокій, залишатись розсудливою, коли всі навкруг неї втрачали розум. Я знаю» а тоді раптом впасти до того, чим вона була минулої ночі. Єдині слова, які вона пам'ятала, були «звезда», «лайно», «гімно», «курва» і «бляха-муха». Дай цьому спокій, Любонько. Душ на горі затих. Абрі вистачить кількох хвилин, аби витертися і вскочити у своє недільне лахміття. Скоро вона вже злетить сюди, донизу, з розвіяним подолом майки і хляпаючими шнурками кросівок. Але Люсі не зовсім була готовою дати цьому спокій. Я пам'ятаю вірш, який вона колись написала. Я не пам'ятаю його дослівно, але починається він десь отак. «Бог – шанувальник тендітних речей, і свій світовид попідхмарний він прикрашає сувенірами з найтоншого скла». Я завжди вважала, що, як для поезії Кончети Рейнолдс, це симпатичний, проте доволі банальний образ, ледь не солодкавий. А ось і з'явилася його аббадоця, їхня аббадоця, з розчерванілою після душу шкірою. «Все гаразд, татко?» Девід підняв руку, зачекай хвильку. «Тепер я розумію, що вона насправді мала на увазі, і я ніколи не зможу знову перечитувати цей вірш». «Люба, тут Абі!» – промовив він фальшиво веселим голосом. «Добре, мені треба з нею поговорити, не переживай, я не збираюся більше ревти, але ми не можемо оборонити її від цього». «Можливо, від найгіршого з цього?» – запитав він добродушно. Абра стояла біля столу, її мокре волосся було зав'язане у два хвостики, від чого вона знову набула вигляду десятирічної дівчинки з невеселим обличчям. «Можливо, – погодилася вона, – але я більше не можу цього робити, Дейві, навіть за допомоги поденниці. Я гадала, що зможу, але ні, ніяк. У Фрейжері це зовсім недалеко від нас є хоспіс. Медичка в приймальнім покої мені розказала». Гадаю, в шпиталях мають якийсь їх список саме для такого типу ситуацій. Так чи інакше, називається він Гелен Рівінгтон Хаус. Я туди подзвонила перед тим, як дзвонити тобі, і на сьогоднішній момент у них є вакансія. Здогадуюся, що минулої ночі Господь зіпхнув зі своєї камінної полички черговий з його сувенірів. А Четта зараз не спить? З нею ти це обго... Вона опритомніла пару годин тому, але була непри ясному розумі. Минуле і теперішнє все змішалося разом, немов у якомусь салаті. Коли я все ще міцно спав, винувато подумав Девід, і снилася мені моя книжка поза всякими сумнівами. Коли їй прояснішає, припускаю, що це станеться, я їй скажу якомога делікатніше, що прийняття рішення наразі не її прерогатива. Настав час для догляду рівня хоспісу. Гаразд, коли Люсі щось вирішувала, вирішувала насправді. Найкращим було відійти вбік, дозволивши їй втілювати власні бажання. «Тату, з мамою все гаразд, а з Момо?» Абра знала, що з мамою зараз нормально, а з її прабабусею – ні. Більшість того, що Люсі розповіла своєму чоловіку по телефону, Абрі стало відомо, коли вона стояла ще в душі і шампунь разом зі сльозами спливав по її щоках. Але вона добре навчилася тримати життєрадісне обличчя, доки хтось, не подасть їй у голос знак набрати печального виразу. Абрі подумалося, чи її новий друг Ден знав, коли був іще хлопчиком цей трюк зі щасливим обличчям. Вона вирішила, що напевне так. «Чи є? Гадаю, Абра хоче з тобою поговорити». Люсі зітхнула. «Давай її». Девід простягнув телефонну слухавку Денці. О 14.00 тієї неділі Роза Циліндр повісила на дверях свого надрозмірного автодому таке оголошення. «Мене не турбувати без нагальної потреби». На наступні години було складено ретельний графік. Сьогодні вона зовсім нічого не їстиме, а питиме тільки воду. Замість ранкової кави вона прийняла блювотне. Коли прийде час добуватися в мозок тієї дівчинки, вона буде чистою, як порожня склянка». За відсутності тілесних функцій, які могли б її відволікати, Роза зможе знайти все, що їй потрібно. Ім'я дівчинки, її точне місце перебування, з чим і як детально вона обізнана, та це було дуже важливим, кому вона могла вже щось розповісти. Роза непорушно лежатиме на своєму двоспальному ліжку з четвертої дня до десятої вечора, дивлячись у стелю і медитуючи. Коли розум її стане таким же чистим, як її тіло – Роза прийме духу з одного з балонів у прихованому сейфі. Єдиної затяжки буде достатньо. І вона знов обертатиме світ, поки не опиниться у тій дівчинці, а дівчинка в ній. О першій ночі за східним часом її пожива спатиме мертвим сном. І Роза перебиратиме вміст її мозку, як їй забажається. Можливо, їй навіть вдасться вщепити туди навіяння. «Проїдуть певні люди, вони тобі допоможуть, поїдеш з ними». Але, як зазначив більш як дві сотні років тому, о той старомодний селянський поет Бобі Бернс, «Найкращі плани мишей і людей ідуть косяка під хвіст». І заледве вона почала промовляти перші фрази своєї релаксаційної мантри, косяк почав тарабанити їй у двері. «Ідіть геть!» – заволала вона. «Ви що читати не вмієте?» «Росі тут зі мною горіх!» – похукав Круг. «Здається мені, він дістав те, про що ти питала» але йому потрібне твоє погодження, а терміни на цю штуку сучі». Вона ще полежала якусь мить, потім злобно видихнула, підвелася і, підхопивши сайдвіндерську майку, «Поцілуй мене на даху світу», натягнула її через голову. Майка прикривала лише верх її стегон. Роза відчинила двері. «Нехай вам щастить». «Ми можемо й потім», – сказав волоський горіх. Невеличкий чоловік з лисою маківкою і сірими волосяними мачулками брілло, що пушилися в нього понад вухами. У руці він тримав аркуш паперу. Ні, тільки зробіть це швидко. Вони сіли до столу в комбінованій кухні-вітальні. Роза вихопила папір в горіха з руки і на швидку його переглянула. Це була якась складна, повна шестикутників хімічна діаграма. Для Рози вона нічого не значила. Що це? «Потужний седатив», – доповів Горіх, – «він новий і він чистий». Джиммі отримав цю формулу від одного з наших агентів у АНБ. Він її вимкне, але без загрози того, що дівчинка помре від передозу. Це може бути тим, що нам потрібно, Гераст. Роза сама розуміла, що невдоволено бурчить. Але хіба це не могло зачекати до завтра? «Вибачаюся, вибачаюся», – промовив покірно Горіх. «А я ні», – заявив Круг, – «якщо ти хочеш швидко запопасти цю дівчинку і вихопити її чисто, мені треба не лише забезпечити можливість дістати, скільки нам треба цієї штуки. Я мушу також організувати її вчасну доставку до якоїсь із наших скриньок». Правдиві мали сотні таких абонентських скриньок по всій Америці, переважно у мейлбоксах тощо, та різноманітних закладах UPS. Оскільки вони подорожували тільки своїми автодомами – користання скриньками вимагало планування на багато днів наперед. Поїхати якимось громадським транспортом для члена правдивого вузла було б не легшим, аніж перерізати собі горло. Приватні повітряні подорожі були можливими, але неприємними. Вони надзвичайно страждали від висотної хвороби. Волоський горіх припускав, що це якось пов'язано з їх нервовою системою, яка радикально відрізнялася від Мугирської. Щодо рози, то її турбувала інша, фундована платниками податків нервова система. Вельми нервова. Після 11 вересня 2001 року Департамент внутрішньої безпеки уважно моніторив навіть приватні польоти, а перше правило виживання правдивого вузла – ніколи не привертати уваги. Дякувати міжштатній системі автомагістралей. Їх автодоми завжди адекватно слугували для досягнення їхніх цілей прислужаться і цього разу. Невеличка рейдерська група зі змінними кожні шість годин водіями за кермом зможе дістатися від Сайдвіндера до північної частини Нової Англії менш ніж за 30 годин. «Гаразд», – промовила вона, пом'якшавши, «що ми маємо на I-90 у штаті Нью-Йорк або у Масачусетсі?» Не затинаючись, не мимрячи, щодо повість їй про це пізніше, Крук повідомив, «Стербридж у Масачусетсі – «Експрес-пошта. Ай-3-Ай». Вона поплескала пальцями по краю того аркуша з незбагненними хімічними формулами, що його тримав у руці горіх. «Нехай цю річ надішлють туди. І щоб маршрут переривався не менш ніж три рази, аби ми мали повноцінні підстави відмовитися від нашої причетності, якщо щось піде не так. Серйозно поганяє цю штуку туди-сюди. Хіба нам вистачить на це часу?» – запитав Крук. Не вбачаю причин, чому ні, відповіла Роза. Ці свої слова вона ще згадає. Надійшли її на південь, потім на середній захід і тільки потом до Нової Англії. Аби лиш вона в четвер була в Стербриджі. Скористайся експрес-поштою, не FedEx і не UPS. Так і зроблю, відповів Крук без жодних зауважень. Роза повернула свою увагу до лікаря правдивих. «Краще, аби ти виявився правим, горіху. Якщо ти її прикінчиш передозом, замість того, щоби просто всипити, я потребуюся про те, щоб ти став першим спровадженим у вигнання правдивим від часів малого великого рогу». Волоський горіх трохи зблід. «Добре. Вона нікого не збиралася виганяти, просто все ще сердилася, що її були перервали. Ми доставимо цей наркотик у стербридж, і горіх вже знатиме». «Як саме його використовувати», – сказав Крук, – «без проблем». «А нема чогось простішого, такого, що ми могли би дістати тут?» Відповів Горіх. «Нема, якщо ти не хочеш, щоб вона зіграла з нами в Майкла Джексона. Ця штука безпечна і діє швидко. Якщо дівчинка дійсно така сильна, як ти, схоже, вважаєш, швидкість тут особливо важ... Окей, окей, мені все ясно. Ми з цим закінчили? Є ще одне», – сказав Волоський Горіх. Гадаю, воно могло би зачекати, але... Вона кинула погляд крізь вікно, і, ох, боженьки, ви, мої рибоньки! Повз Оверлук Лодж через парковку сюди поспішав Джиммі Арифметика і теж з аркушем паперу в руці. Навіщо вона повісила в себе на дверній ручці застереження? Не турбувати! Чому не запрошення? Заходьте всі! Роза зібрала всю свою роздратованість, Запхала її в мішок, закинула його на задвірки свого мозку і бадьоро посміхнулася. «Що там іще?» Дідофлік, мовив Круг, – «вже не тримає в собі помаду». «Він не здатен, як слід тримати лайно в собі протягом останніх двадцяти років», – сказала Роза. «Памперсів він не носить, і я не можу його змусити, ніхто не може». «Зараз вже інше», – сказав Горіх. Він майже не підводиться з ліжка. Баба і чорноока Су доглядають його як можуть, але той його кемпер смердить, наче срань господня. Йому покращає. Ось підгодуємо його трохи духом. Проте їй не сподобався вираз обличчя горіха. Два роки минуло відтоді, як відійшов Томмі Ваговоз, а за часовими мірками правдивих це трапилося неначе два тижні тому. А тепер дідо Флік? У нього мозок руйнується» впрямки сказав Крук і... Він кинув погляд на горіха. Петті у нього прибирала сьогодні зранку, і вона каже, що бачила, нібито його зациклило. Нібито? Повторила Роза. Їй не хотілося в таке вірити. Хтось іще інший це бачив? Баба? Су? Ні. Вона знизила плечима, немов кажучи, ну от, бачите? Далі дискусія не пішла. Бо в двері уже постукав Джиммі, і цього разу вона зраділа заваді. Заходь. Джиммі просунув до середини голову. «Я не зайвий, можна?» «Так, коли ти вже тут, то чому не привів із собою ще й Rockets і великий парадний оркестр Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі?» «Чорти мене забирай! А я всього лиш хотіла увійти в медитацію після того, як провела кілька приємних годин, вичавлюючи грязоту собі стельбухів». Круг послав їй помірно докірливий погляд. Та вона його либонь і заслужила. Можливо, заслужила бо ці люди всього лише виконували ту роботу правдивих, про яку вона їх сама просила. Проте якщо Крук коли-небудь посів місце в капітанському кріслі, він би її зрозумів жодної хвилини на саму себе, хіба що пригрозиш їй смертельно болючим покаранням. А в багатьох випадках навіть це не діє. «У мене є дещо, на що тобі можливо буде цікаво поглянути», – сказав Джиммі. «А оскільки Крук і Горіх вже були тут, то я і вирішив». Я знаю, що ти вирішив, що там таке. Я продовжував полювати в інтернеті на новини про ті два міста, які ти тоді виокремила. Фрайбург і Еністон. І знайшов це у Юніон-Лідері. Це було в газеті за минулий четвер. Може воно тут і ні до чого? Вона взяла аркуш. Головна стаття там була про якусь загумінкову школу, яка через урізання бюджету згортає свою футбольну програму. Під нею містилася коротша замітка, яку Джиммі окреслив колом. «Кишеньковий землетрус», – повідомляють з Еністона. Наскільки дрібним може бути землетрус? Доволі дрібним, якщо вірити людям з річленд корт короткої Еністонської вулиці, що впирається у річку Секо. Минулого вівторка, як повідомили кілька мешканців цієї вулиці, вони стали свідками струсу, від якого торохтіли вікна – Здригалися підлоги і покотився посуд з полиць. Ден Борленд, пенсіонер, який живе в кінці вулиці, показав тріщину, що впоперек перетнула його свіжозаасфальтовану під'їзну алею. І якщо бажаєте доказу, ось він, сказав він. Хоча Центр геологічних спостережень у Рентамі, Масачусетс, повідомив, що минулого вівторка у Новій Англії не було жодних поштовхів, мати Кесі Ренфрю, скористалися приводом і влаштували землетрусне барбекю, в якому взяли участь більшість мешканців вулиці. Андрю Сітенфельд з Центру геологічних спостережень каже, що поштовх, який відчули мешканці річленд корт міг бути імпульсною хвилею води в каналізаційній системі, або, можливо, військовий літак прорвав звуковий бар'єр. Коли ці припущення були повторені містерові Ренфрю, він щиро розреготався. «Ми самі знаємо, що ми відчули», – сказав він. «Це був землетрус. І нічого негативного насправді в цьому нема. Ушкодження мінімальні, але ого-го, ми з цього отнули прекрасну гулянку!» Ендрю Голд. Роза двічі перечитала замітку, потім підняла голову, очі в неї сяяли. «Гарний улов, Джимі!» Джимі вишкірився. «Дякую. Тоді я вас з цим залишу. Забирай з собою горіх, а йому треба оглянути діда». «Круче, ти на хвильку залишися». Коли ті двоє пішли, Крук закрив за ними двері. «Ти вважаєш, це дівчинка спричинила цей землетрус у нью Нью-Гемпширі? «Саме так і вважаю. Не на сто відсотків упевнена, але щонайменше на вісімдесят. А мати конкретну місцинку, на яку можна націлитися не просто місто, а вулицю, це робить для мене справу, коли я вирушу її шукати цієї ночі, до чорта легшою». «Розі, якщо ти зможеш підсадити її до голови червака гайда разом, можливо, нам навіть не буде потреби її зачмелювати». Вона усміхнулася, знову подумавши, що круг уявлення немає, наскільки та особлива. Пізніше вона думатиме. «Немала й я. Мені лише здавалося, ніби я його маю. Нема законів, що забороняють надії, мені так здається». Але щойно ми її захопимо, нам знадобиться щось трохи ефективніше за Мікі Фіна, яким би воно не було високотехнологічним. Нам потрібен чудо-наркотик, який утримуватиме її тихою і погідливою, допоки вона не вирішить, що в її найкращих інтересах співпрацювати з нами добровільно. Ти поїдеш з нами, коли ми вирушимо її брати. Роза так і збиралася, але тепер подумавши про діда Фліка, вона завагалася. Я не певна. Нічого не перепитуючи, що її втішило, він вирушив до дверей. Я подбаю, щоб тебе більше не турбували. Добре. І подбай, щоб волоський горіх зробив діду повне обстеження. Я маю на увазі від дірків гузні до його апетиту. І якщо він насправді зациклюється, я бажаю знати про це завтра, коли вийду з Пурди. Вона відкрила сейф під, під підлогою і дістала один із балонів. І дай йому, що тут залишилося. Круг був шокований. «Все віддати? Розі, якщо він зациклюється, в цьому немає сенсу. Дай йому. Цей рік був добрим для нас, як дехто з вас мені на це нещодавно вказував. Ми можемо собі дозволити таку невеличку екстравагантність. Крім того, правдивий вузол має лише одного дідуся. Він пам'ятає ще, як люди в Європі поклонялися деревам, а не тайшерним кондомініумам». Ми не мусимо його втратити, якщо можемо цьому запобігти. Ми не декуни якісь. Мугирі могли би з цим не погодитися. Саме тому вони й мугирі. А тепер забирайся геть звідси. Після дня праці Тіні Тавен у неділю закривався о 15.00. Цього вечора за чверть до шостої три велетні сиділи на лаві наприкінці Міні Кренмор-Авеню, понад Карликовими аптекою і кінотеатром «Музична скринька» до якого під час туристичного сезону можна було зазирнути крізь віконце і побачити крихітні кліпи з фільмів, які демонструвалися на крихітному екрані. Джон Далтон прибув на зустріч у червоному кашкеті «Ред Сокс» і тепер посадив його на голову крихітній статуї Гелен Рівінгтон, яка стояла на крихітному майдані перед будівлею суду. «Я певен, що вона була їх фанаткою», – сказав він. «Тут усі їхні фанати». Ніхто не приділяє, подай трішки захоплення Янкі, окрім емігрантів, на кшталт мене. «Що я можу зробити для тебе, Дене? Я заради цього пропустив вечерю зі своєю родиною. Моя дружина – жінка з розумінням, але її терпіння небезмежне. Як би вона поставилася до того, що ти проведеш кілька днів зі мною в Айові?» – запитав Ден. «Цілком на мій кошт, це зрозуміло». «Я мушу зробити візит 12-го кроку до одного зі своїх дядьків, який вбиває себе пілом і кокаїном. Родина благає мене втрутитися, а я не можу цього зробити сам». В АА нема правил, але є багато традицій, які стали фактично правилами. Одним із залізно-непорушних є те, що ти не можеш робити візит 12-го кроку до активного алкоголіка сам один, окрім тих випадків, коли зазначений алконафт Безпечно замкнений десь у шпиталі, детокс-центрі або в місцевій дурці. Бо інакше є ризик, що візит закінчиться тим, що ти з ним змагатимешся в потягуванні келишка, за келишком і доріжки за доріжкою. «Залежність», – любив приказувати Кейсі Кінгслі, – «це той дар, що поширюється передаровуванням». Ден поглянув на Біллі Фрімена і усміхнувся. «Маєш щось сказати? Ну, мовільно кажи». «Не думаю я, що в тебе є дядько. Я не певен, що в тебе взагалі залишилися бодай якісь родичі». «Тільки й того. Ти просто не певен?» «Ну, ти ні в віки не згадував когось у розмовах». «Повно людей, які мають родичів вони говорять про них, але ти знаєш, що я не маю нікого, правда, Біллі?» Біллі нічого на це не сказав, тільки знітився. «Денні, я не можу їхати до Айови», – сказав Джон. «У мене все розписано до самого уікенда». Ден не відривався очима від Біллі. Аж ось він сягнув собі до кишені і, діставши звідти щось затиснути в кулаку, простягнув руку до Біллі. «Що в мене тут?» Зніяковіння Біллі стало ще помітнішим. Він глянув на Джона, побачив, що допомоги звідти чекати марно. І потім знову на Дена. «Джон знає, що я за особа», – сказав Ден. «Якось я йому був допоміг, і він знає, що я допомагав також кільком іншим людям у програмі». «Ти серед друзів». Біллі подумав-подумав, а потім промовив. «Може бути монета, але я гадаю, там якась з твоїх медалей АА. О тих, що їх тобі видають за кожен наступний рік у тверезості». «За який рік ця?» Біллі завагався, дивлячись на зімкнутий кулак Дена. «Дозволь, я тобі допоможу», – мовив Джон. «Він тверезий з весни 2001-го». Отже, якщо він носить зараз при собі цей медальйон, то він либонь за дванадцятий рік. Сенс в цьому є, але цей не той. Біллі тепер зосередився, дві глибокі вертикальні лінії прорізали йому лоба якраз над очима. Я гадаю, це може бути сьомий. Ден розкрив долоню. На медальйоні красувалася велика цифра шість. Хай мені грець, сказав Біллі, зазвичай я добре вгадую. Ти влучив досить близько, сказав Ден. «І це не вгадування, це сяйво». Біллі дістав сигарети, подивився на лікаря, що сидів на лаві поряд з ним, і сховав їх назад. «Якщо ти так кажеш». «Дозволь, Біллі, я розповім тобі трохи про тебе. Коли ти був малим, ти був великим вгадувальником. Ти знав, коли твоя мати у доброму настрої, і її можна розколоти на пару додаткових баксів. Ти знав, коли в поганому настрої твій тато, і всяко його уникав». «Навже ж, я знав, якого саме вечора відгетькуватися від доїдання решток печеного м'яса може обернутися мені на зле», – сказав Біллі. «Ти грав?» «Конячі перегони, там, у Сейлемі. Вигравав добрі гроші. А потім, коли мені вже було двадцять п'ять чи десь так, у мене, типу, пропало вміння вгадувати переможців. Настав такий місяць, коли я мусів благати про відстрочку орендної плати за квартиру». «І це мене вилікувало від маячіння на перегонах». «Так, цей талант слабше, чим дорослішими стають люди, але в тебе його ще трохи мається». «У тебе його більше», – сказав Біллі, цього разу не знічуючись. «Він реально існує чи не так?» – промовив Джон. «Насправді це не прозвучало запитанням, це була констатація». «На наступному тижні в тебе тільки одна справа, яку ти не можеш ні відмінити, ні відсунути в часі», – сказав Ден. «Це візит до маленької дівчинки з раком шлунка. Її звуть Фелі Сіті». «Фредеріка», – сказав Джон. «Фредеріка Бімел, вона лежить у шпиталі Мері Веллі. У мене там призначена спільна консультація з її онкологом і батьками». «У суботу вранці. А тож ж, у суботу вранці». Він зачудовано дивився на Дена. «Господи Ісусе Христе, що ти... Я поняття не мав, що це в тебе таке потужне. Я привезу тебе з Айови назад у четвер, найпізніше у п'ятницю. Це якщо нас не заарештують, – подумав він, – тоді, можливо, нам доведеться перебути там дещо довше. Він поглянув на Біллі, чи той бува не вловив цієї його менш, ніж з бадьорливої думки. Ознак, що той її вловив, не було. Навіщо нам туди?» «Заради іншої твоєї пацієнтки Абри Стоун. Вона така ж, як Біллі і я, але мені здається, Джоне, ти про це і сам знаєш. Тільки вона за нас набагато-багато потужніша. У мене цього набагато більше, ніж в Біллі. Але порівняно з нею я, як той ворожбит аматор на сільському ярмарку». «Ох, Боже, мій, ті ложки!» Ден розгубився на секунду, а тоді згадав. Вона повісила їх на стелю». Джон втупився в нього, виболушивши очі. «Ти прочитав це в моєму мозку?» «Боюся наразі все трохи прозаїчніше. мені розповіла вона. «Коли? Коли?» «Ми до цього ще дійдемо, але перегодом. Спершу давай спробуємо насправді почитати думки». Ден взяв Джона за руку. «Це допомагало. Контакт майже завжди був допоміжним. Її батьки приїхали до тебе, коли вона була всього лиш немовлям». Або, можливо, приїжджала тітка чи її прабабуся. Дитина їх непокоїла навіть іще до того, як прикрасила кухню столовим сріблом. І раніше в їхньому домі відбувалися усякого роду надприродні феномени. Було там щось з піаніно. «Біллі, поможи мені тут!» Біллі вхопив вільну руку Джона. Ден взяв за руку Біллі, замкнувши таким чином коло. Дрібний спіритичний сеанс у дрібному тіні-тавні. «Музика Бітлз», – сказав Біллі. «Тільки не на гітарі, а на піаніно. Там було, ну, не знаю я. Вони там ледь не тронулися були». Джон вирячився на нього. «Послухай, почав Ден, ти маєш від неї дозвіл розповідати. Вона хоче, щоб ти говорив вільно, повір мені, Джоне». Джон Далтон зважував мало не цілу хвилину, а потім розповів їм усе за одним винятком. Та історія про Сімпсонів одночасно по всіх каналах була занадто дикою». Закінчивши, Джон поставив закономірне запитання. Як Ден познайомився з Аброю Стоун? Ден дістав у себе із задньої кишені маленький потертий блокнот. На його обкладинці була фотографія, на якій хвилі розбивалися обскелястий мис. І гасло «Ніщо велике не створюється раптово». «Невже ти завжди носиш його з собою?» – спитав Джон. «Так, ти ж знаєш Кейсі Кей, мого спонсора, правильно?» Джон пустив собі під лоба очі. Хіба можна його забути, якщо кожного разу, коли ти відкриваєш рота на зборах, першим звідти звучить «Мій спонсор Кейсі Кей завжди каже». «Джони, ніхто не любить розумак». «Моя дружина любить», – заперечив той, – «бо я сексуально стійкий розумаке». Ден зітхнув. «Подивися сюди». Джон погортав блокнот. «Тут відмічено збори, починаючи аж з 2001-го». Кейсі наказав мені, щоби я відвідав 90 з 90, і всі занотував. «Подивися запис про восьмі». Джон знайшов. Фрейжерська методистська церква. Місце було йому відоме, хоча сам там на зборах він бував нечасто. Під нотаткою містилося ретельно виписане великими, друкованими літерами слово «Абра». Джон подивився на Дена не зовсім сповненими недовіри очима. Вона сконтактувалася з тобою, коли їй було всього лиш два місяці? «Нище ти бачиш нотатку з моїх наступних зборів», – сказав Ден. «Отже я не міг вставити сюди її ім'я, аби лиш тебе вразити». Хіба що сфальшував весь цей блокнот, але в програмі повно людей, які згадають, що бачили мене з ним. Включно зі мною», – погодився Джон. «Я включно з тобою. У ті дні я завжди тримав в одній руці цей блокнот, а в іншій чашку кави». Це були дві речі, що додавали мені впевненості. Я тоді не знав, хто вона таке, і не дуже тим переймався. То був просто один з тих випадкових доторків. Так, як ото, бува немовля, тягне ручку з колиски і торгається твого носа. Потім, роки за два чи три, вона написала одне слово на дошці, яку я тримаю в своїй кімнаті для складання робочого графіку. Те слово було «хеллоу». Після того вона підтримувала контакт в ряди годи. Щось на кшталт торкання бази в бейсболі. Я навіть не певен, що вона сама усвідомлювала, що робить це. Просто там був я. Коли їй знадобилася допомога, я виявився тим, кого вона знає, і тим, з ким вона може спробувати порадитися. Якого роду допомоги вона потребує? У якого роду неприємності вона втрапила? Джон обернувся до Біллі, а ти знаєш? Біллі похитав головою. «Я ніколи про неї не чув, та й у Еністоні заледве коли бував». «Хто сказав, що Абра мешкає в Еністоні?» Білі кивнув великим пальцем на Дена. «Він казав, а хіба не казав?» Джон повернувся знову до Дена. «Гаразд. Скажімо, ти мене переконав. Викладай тепер все цілком». Ден розповів їм про Абре нічний кошмар з хлопчиком-бейсболістом. Про фігури, які світили на нього ліхтариками. Про жінку з ножем у руці, про ту, яка злизувала кров хлопчика собі з долонь. Проте, як набагато пізніше, Абра натрапила на фотографію хлопчика в газеті. І вона це змогла зробити чому? Бо той хлопчик, якого вони вбили, також був одним з отаких сіячів. Я майже впевнений, що саме так трапився перший контакт. Хлопчик міг сягнути по допомогу в той час, коли вони його катували. Абра не має сумнівів, чим саме вони займалися, і це створило зв'язок. Такий, що зберігся навіть після того, як цей хлопчик Бред Тревор помер? Я думаю, потім її контактною точкою могла стати певна річ, яка належала Тревору, його бейсбольна рукавиця, і на його вбивць вона могла перекинутися контактом тому, що один з них її собі надягав. Вона не знає сама, як вона це робить, так само, як не знаю і я». Єдине, що я знаю, напевне, це те, що вона надзвичайно потужна. Ближче до теми. Тут ось яка справа, сказав Ден. Цих людей, якщо вони дійсно люди, очолює жінка, яка безпосередньо чинила те вбивство. Того самого дня, коли Абра натрапила на фотографію Бреда Тревора на сторінці пропалих дітей у місцевій газетці, вона також утрапила в голову до цієї жінки. А та жінка в голову Абри. Протягом кількох секунд вони дивилися очима одна одної. Він здійняв угору руки, стиснув їх у кулаки і покрутив ними. Обернулися раз і другий. Абра вважає, вони можуть проїхати також по неї, так само вважаю і я. Бо вона може становити для них небезпеку. «Тут ховається щось більше, а вже ж?» – запитав Біллі. Ден дивився на нього, чекаючи. «Люди, які спроможні на оцю штуку, сяйво, щось таке в собі мають, правильно?» Щось таке, чого тим треба. Щось таке, що ті можуть дістати тільки через убивство. Так. Джон запитав. А та жінка знає, де живе Абра? Абра так не думає, але ж ти мусиш пам'ятати. Їй усього лише тринадцять. Вона може помилятися. А Абра знає, де живе та жінка? Все, що вона знає, це те, що під час того контакту, того взаємного бачення та жінка перебувала в супермаркеті Сема. Це значить, десь на Заході, але там семи існують не менш, як у Дев'яти Штатах. включно з Айовою. Ден похитав головою. Тоді я не розумію, чого ми досягнемо поїздкою туди. Ми можемо дістати рукавицю, сказав Ден. Абра гадає, якщо вона отримає ту рукавицю, вона зможе зачепитися за того чоловіка, який її на себе приміряв. Вона називає його Баррі Кібець. Джон сидів, похиливши голову і задумавшись. Ден його не чіпав. Гераст нарешті промовив Джон. Це божевілля, але я на нього підписуюся. Зважаючи на те, що мені відомо з історії Абра і пам'ятаючи мою власну історію з тобою, відмовитися наразі було б доволі важко. Але якщо та жінка не знає, де живе Абра, чи не було б мудрішим залишити все як є? Не будити сплячого собаку, і все таке інше. Я не вважаю, що цей собака спить, сказав Ден, цим порожнім демоном. Перевертням абра потрібна з тієї ж причини, з якої їм був потрібен той хлопчик Тревор, я впевнений, Біллі щодо цього правий. Вони також знають, що вона становить для них небезпеку. Якщо це висловити в термінах АА, вона владна порушити їхню анонімність. І вони можуть мати ресурси, про які ми можемо тільки здогадуватися. Хіба тобі хочеться, щоб твоя пацієнтка жила в страху від місяця до місяця? А може і від року до року, завжди очікуючи, що з'явиться якась паранормальна сім'я Менсона і просто посеред вулиці вхопить її? Звісно, ні. Ці мудаки живляться такими дітьми, як вона. Таким, яким був колись я. Дітьми із Сяйвом. Він безжально вдивлявся в очі Джону Далтону. Якщо це правда, їх потрібно зупинити. Озвався Біллі. Якщо я не до Айови, що тоді мені треба тут робити? «Розкладемо це так», – сказав Ден. «Упродовж наступного тижня ти вельми близько познайомишся з Еністоном. Фактично, якщо Кейсі дасть тобі відгули, ти поживеш у тамтешньому мотелі». Роза нарешті увійшла в той медитативний стан, якого домагалася. Найважчим з усього було перестати утримувати в собі стурбованість дідом Фліком, але на сам кінець вона і це проминула. Злетіла понад цим. Тепер вона майоріла всередині себе – Повторюючи прадавні фрази «Сабадха ханті і лоцам ханті і каха на ханті» знову і знову і знову, ледь-ледь ворушучи губами. Це було надто рано вирушати на пошуки тієї морочливої дівчинки, але тепер, коли її залишили в спокої і світ упокоївся як всередині, так і зовні, вона не поспішала. Медитація і сама по собі чудова річ». Роза взялася добирати своє знаряддя і зосереджувати концентрацію, діючи повільно і педантично. Сабатха ханті лоцам лоцам-ханті, каха-нарізони-ханті. Слова, що були древніми, коли правдивий вузол мандрував возами по Європі, продаючи торф'яні брикети та всякі брязкальця. Ймовірно, вони були древніми, коли був молодим Вавилон. Ця дівчинка потужна, але правдиві надпотужні. І Роза не очікувала реальних проблем. Дівчинка спатиме, а Роза рухатиметься з тихою скрадливістю, визбируючи інформацію і підсаджуючи навіяння, як маленькі вибухові пакети. Не просто одного червака, а ціле їх гніздо. Деяких з них дівчинка може виявити і знешкодити. Решту – ні. Цього вечора, вже після того, як вона закінчила робити свої домашні завдання, Абра майже 45 хвилин балакала по телефону з матір'ю. Спілкування відбувалося на двох рівнях. На верхньому вони говорили про те, як в Абра пройшов цей день, про шкільні справи наступного тижня, і про костюм, який на ній буде на прийдешньому вечорі танців у Хеллоуін. Вони обговорювали плани перевезення Момо на північ до Фрейжера в хоспіс, який Абра за звичкою подумки називала «хотспайсом». Люсі розповіла Абрі про актуальний стан Момо, що, як вона сказала, є наразі доволі непоганим, зважаючи на всі негаразди. На іншому рівні Абра чула болісні ремстування Люсі на те, що вона якось не виправдала сподівань своєї бабусі і правду про реальний стан Момо – перелякана, пригнічена, змучена болем. Абра намагалася послати матері утішливі думки. «Це гаразд, ма. Ми любимо тебе, ма» і робила все, що тільки могла робити, і стільки, скільки була в змозі робити. Їй подобалося думати, що деякі з цих думок дійдуть, але насправді вона в це не вірила. Вона мала чимало талантів, таких, що були чудесними і лячними водночас, але здатність змінювати емоційну температуру іншої особистості до них ніколи не належала. А Ден це вміє робити? Вона подумала, що мабуть так». Вона подумала, що саме цю частину свого сяйва він використовує для допомоги людям у хот-спайсі. Якщо він насправді це вміє, можливо, він допоможе й Момо, коли вона переїде туди. Це було б добре. Вона спустилася донизу одягнена у фланелеву рожеву піжаму, яку їй на минуле різдво було подарувала Момо. Батько зі склянкою пива в руці дивився по телевізору Red Sox. Вона смачно цмокнула його в ніс. Він завжди казав, що терпіти цього не може. Але вона знала, що насправді йому це до вподоби. І сказала, що йде вже спати. «Le homework est complete, mademoiselle». Так, тату, але французькою домашнє завдання буде «Devores». «Приємно чути, це приємно чути. Як там твоя мати?» Я питаю, бо мав з нею хіба що секунд з дев'яносто, перш ніж ти вхопила слухавку. «У неї все окей». Габре знала, як там насправді, але також знала, що «Окей» – відносний термін. Вона вже було вирушила з кімнати, але повернулася назад. Вона казала, що Момо, немов крихка фігурка зі скла. Мати цього не казала вголос але думала про це. Казала, що всі ми такі. Дейв приглушив у телевізорі звук. «Ну, я гадаю, це дійсно так. Проте декотрі з нас зроблені з дивовижно міцного скла. Пам'ятай, твоя Момо». Зберігалася на верхній поличці цілою і неушкодженою багато-багато років. А тепер підійди сюди а доцю, і обніми свого тата. Не знаю, чи потрібно це тобі, але я б не відмовився. За 20 хвилин потому вона вже лежала в ліжку з увімкнутим нічним містером-ведмедиком Пухом, пережитком раннього дитинства, що жеврів на комоді. Вона сягнула до Дена і знайшла його у функціональній залі – де стояв стіл для пінгпонга, лежали журнали і головоломки, а на стіні висів великий телевізор. Він грав у карти з парою мешканців Ходспайса. Ти поговорив з доктором Джоном? Так, післязавтра ми вирушаємо до Айови. Ця думка надійшла у супроводі ескізної картинки старовинного літачка Біплана. У ньому сиділи двоє чоловіків у старомодних літунських шоломах, окулярах-консервах і довгих кашне. Абра посміхнулася цій картинці. «Якщо ми привеземо тобі картинку кетчерської рукавиці». Вона зовсім не була схожою на ту, яка належала хлопчику-бейсболісту, але Абра зрозуміла, що хотів сказати Ден. «Чи не очманієш ти?» «Ні». «Не можна їй. Взяти до рук рукавицю мертвого хлопчика – це буде жахливо, але вона мусить це зробити». У загальній залі Рівінгтона-1 містер Бреддок – Втупився в Дене отим сповненим монументального і злегка зачудованого роздратування поглядом, який вміють успішно застосовувати тільки люди, дуже старі і на межі синільності. Дене, ти збираєшся скинути якусь карту чи так і сидітимеш тут, туплячись у куток, допоки полярні гледчери не розтануть? Добра Абра. Доброї ночі, Дене. Передавай добра ніч від мене, Тоні. «Денні!» Містер Бреддок постукав по столу набряклими кісточками пальців. «Денні Торенце, ходи на сюди, вертайся!» «Не забудь встановити сигналізацію!» «Аго, вагу, Денні!» – погукала Кора Вілінгем. Ден подивився на них. «Я вже походив, чи все ще моя черга класти карту?» Містер Бреддок підкотив очі до Кори. Кора підкотила свої очі навзаєм до нього. «А мої дочки вважають, ніби я з'їжджаю з котушок», – промовила вона. Абра активізувала сигнал будильника на своєму айпеді, бо завтра на неї не просто чекає школа. Завтра її черга готувати сніданок. У планах омлет з грибами, перцем і сиром джек. Але це була не та сигналізація, про яку казав Ден. Заплющивши очі, вона зосередилася, аж лоб у неї взявся з моршками. Одна її рука виповзла з-під ковдри і почала їй терти губи. Те, що вона зараз робила, було каверзним і непевним, але, можливо, воно того буде варте. Сигналізація – це, звісно, гарно і добре, але якщо та жінка в капелюсі з'явиться шукати її, пастка для неї буде ще кращою. Хвилин приблизно через п'ять зморшки на чолі в абри розгладилися, і рука її полишила губи. Дівчинка перевернулася на бік і підтягнула собі під підборіддя пухову ковдру. Вона візуалізувала себе верхи на білому скакуні – повному бойовому обладунку, і так в цьому образі і заснула. Нічник містер-ведмедик Пух наглядав за нею зі свого місця на комоді, як він це робив ще відтоді, як абрі було чотири рочки, посилаючи промінь спокійного світла їй на ліву щоку. Щока та ще волосся були зараз єдиними видимими частинами дівчинки. У своєму сновидінні вона летіла в чвал безкрайними лугами під чотирма мільйонами зірок. Роза продовжувала медитувати до першої тридцяти ранку того понеділка. Решта правдивих, за винятком Енні Фартушок і Великої Мо, які наразі були біля Діда Фліка, вже міцно спали, коли Роза вирішила, що вже готова. В одній руці вона тримала роздруковану зі свого комп'ютера фотографію доволі невиразливої центральної частини містечка Еністон, штат Ньюгемпшир, в іншій – балон хоча всередині нього нічого не залишилося, окрім хіба що якнайменшого повіву духу, вона не сумнівалася, що цього вистачить. Вона поклала пальці на вентиль, приготувавшись його послабити. «Ми правдивий вузол і ми тривки, сабатха ханті. Ми обрані, лоцам ханті. Ми щасливці, каха нарізони ханті. Прийми це і скористайся цим добре, розі дівчинко», – промовила вона. Вона відвернула вентиль, і з балона вирвався короткий подих духу. Вона вдихнула, і, дозволивши балону з м'яким губ впасти на килим, відкинулася на подушку. Фото центральної вулиці Еністона вона піднесла собі до очей. Пальці і уся її рука були вже не зовсім тут, і зображення теж наче попливло. Неподалік від цієї центральної вулиці у провулку, який, можливо, називається Ричленд-Корт, Живе певна маленька дівчинка. Зараз вона мусить міцно спати, але десь у її розумі засіла роза-циліндр. Вона припускала, що дівчинка не знає, яка на вигляд роза-циліндр. Не більше, аніж сама Роза знає, яка на вигляд ця дівчинка, поки що принаймні. Але вона знає, якою вчувається роза-циліндр. А також знає, на що дивилася Роза вчора у супермаркеті Сема. Це її маркер, її прохід до середини. Роза дивилася з мрійливими очима на зображення Еністона, але бачила насправді м'ясний відділ Усема з гаслом «Усема кожна вирізка найкращого ковбойського гатунку вирізка над ним». Вона шукала себе. І після коротких, як на диво, пошуків знайшла. Спершу лише слуховий слід, звук музички з супермаркету, потім покупецький візок. Все поза цим, все ще залишалося затемненим. Це нормально. Решта проявиться. Роза вирушила на відлуння музички, зараз іще віддалене. Темно, темно, темно, потім невеличке просвітлення, а далі ще. Ось прохід в супермаркеті, далі він став коридором, і вона зрозуміла, що вже майже увійшла. У неї на крихітну дрібку пришвидшилося серцебиття. Лежачи на своєму ліжку, вона заплющила очі, щоб якщо дитина раптом зрозуміє, що відбувається – Мало ймовірно, проте не поза можливістю вона не побачила нічого. Роза витратила кілька секунд, щоб нагадати собі про свої головні цілі. Ім'я, точне місце перебування, рівень її обізнаності і того, кому вона могла щось розповісти. «Крутися, світа!» Вона зібрала всю свою силу і штовхнула. Цього разу відчуття обертання стало не сюрпризом, а тим, на що вона розраховувала – над чим вона отримувала повний контроль. Якусь мить вона все ще залишалася в тім коридорі, пасажі між їх двома умами. А відтак опинилася у великій кімнаті, де, лепечучи якусь безглузду пісеньку, каталася на велосипеді маленька дівчинка з кісками. Це сновидіння цієї ж маленької дівчинки, і Роза його також бачить. Але вона має важливіші справи. Стіни цієї кімнати не справжні стіни, а картотечні шухляди. Тепер, коли вона сюди потрапила, вона може відкривати будь-які з них за власним бажанням. Маленька дівчинка в голові у рози безпечно дивиться свій сон. Їй сниться, що вона п'ятирічна катається на своєму першому велосипеді. І це дуже добре. Сни собі далі, маленька принцеса. Дитина проїхала повз неї, наспівуючи «ля-ля-ля», нічого не помічаючи. На її велосипеді були тренувальні коліщата – але вони мерехтіли, то з'являючись, то пропадаючи. Роза здогадалася, що дівчинка у сновидінні мріє про той день, коли вона врешті навчиться їздити без них. Завжди такий чудесний день в житті кожної дитини. Насолоджуйся своїм велосипедиком, дорогенька, поки я все про тебе дізнаватимуся. Рухаючись упевнено, Роза відкрила одну з шухляд. Щойно вона до неї сягнула, в ту ж мить несамовито завила сирена – і по всьому периметру кімнати спалахнули яскраво білі прожектори, приголомшуючи її світлом разом із жаром. Уперше за величезну купу років Роза циліндр, родом Роуз О'Гера з графства Ейнтрім у Півднічній Ірландії, була заскочена абсолютно зненацька. Не встигла вона витягти руку з шухляди, як та різко закляпнулась. Неймовірний біль. Роза з вереском смикнулася назад, але прихопило її щільно. На стіні високо підстрибнула її тінь, але не тільки її. Вона повернула голову і побачила, що на неї насувається та маленька дівчинка. Тільки вона вже не маленька. Тепер вона була молодою жінкою у шкіряному колеті, з драконом в неї на квітучих грудях, і синя стрічка тримала в купі її волосся. Велосипед перетворився на білого жеребця, очі якого, як і у жінки воїна, палали. Жінка воїн тримала спис. «Ти повернешся, Ден казав, що повернешся, от це і сталося». А слідом щось неймовірне для могирів, навіть для такої, як ця, зарядженої потужним духом, задоволення. Добре. Ця дитина, яка раптом перестала бути дитиною, лежала в засідці, чекаючи на неї. Вона поставила пастку, вона дійсно мала на меті убити Розу і, зважаючи на Розен стан ментальної незахищеності, либонь, могла. Мобілізуючи всю докрихти свою силу, Роза вдарила назустріч і то не якимось там списом із коміксу, а нищівним тупим тараном, який попхнули всі її довгі роки і воля. «Геть від мене! Забирайся геть, курво, щоб ти там про себе не вигадала, ти всього лиш мала дівчиська!» Власна доросла версія дівчинки, її аватар, не перестала насуватися, але здригнулася, коли в неї влучила послана Розою думка, і її спис... Врізався не Розі в бік, куди він був цілився, а трішечки лівіше у стіну з шухляд. Дитина, вона дитина, всього лиш дитина, не переставала повторювати собі Роза, відвернула свого коня. І Роза повернулася до шухляди, яка її вхопила. Учепившись за неї вільною рукою, вона потягла щосили, ігноруючи біль. Спершу шухляда трималася. Потім вона трохи подалася, і Роза зуміла витягти спідню частину долоні. Та була роздерта і кровила. Щось ще інше відбувалося. У голові у неї з'явилося тріпотливе відчуття, немов там почав кружляти якийсь птах. Що це за нове лайно таке? Очікуючи, що будь-якої хвилини той проклятий спис може встромитися їй у спину, Роза відчайдушно смикнула з усієї сили. Долоня вислизнула цілком, і Роза вчасно встигла стиснути в кулак пальці. Загайся вона на якусь мить, і їх їй відрубало би шухлядою, яка різко засунулася назад. Ніхті в неї стугоніли, і вона зрозуміла, що коли їй випаде шанс на них поглянути, вони будуть сливового кольору від скипілої крові. Вона обернулася. Дівчина пропала. У кімнаті порожня. Але те тріпотливе відчуття тривало, ба більше воно душчало. Раптом біль в зап'ястку і долоні став останнім з того, що турбувало розу. Вона ж була не єдиною, хто поїхав на тій вертушці, і не мало значення, що її очі там, в реальному світі, де вона залишилася лежати на своєму двоспальному ліжку, були заплющені. Це гаспецьке мале курвисько перебувало зараз в іншій кімнаті, заповненій картотечними шухлядами. У її кімнаті, у її голові. З нічної грабіжниці Роза сама перетворилася на жертву пограбування. «Геть звідти! Геть звідти! Геть звідти! Геть звідти!» Тріпотіння не припинилося, воно пришвидшилося. Роза спробувала придушити в собі паніку, домагаючись ясної зосередженості і дечого досягла. Якраз достатньо, щоб знову запустити в рух ту вертушку, хоча та тепер стала неприродно важкою. «Крутися, світе!» І тоді вона відчула, як те бісове тріпотіння в її голові почало спершу зменшуватися, а потім і вщухати. Тим часом, як мала дівчинка оберталася туди, Звідки з'явилася? От тільки це неправильно, бо це занадто серйозна справа, і для тебе це неприпустимо розкіш брехати самій собі. Це ти прийшла до неї і потрапила прямісінько в пастку. Чому? Бо попри все, що знала, ти недооцінила її. Роза розплющила очі, сіла і скинула ноги на килим. Наткнувшись однією ногою на порожній балон, вона відбуцнула його геть. Сайдвіндерська майка, яку вона на себе одягла, перед тим, як лягати, була мокрою, вона тхнула потом. Свинячий якийсь сморід, абсолютно непривабливий. Відмовляючись вірити власним очам, вона подивилася на свою долоню, подерту, в синцях, розпухло. Нігті з пурпурових уже ставали чорними, і, як вона здогадувалася, не менш ніж пару з них вона втратить. «Але ж я не могла знати», – промовила вона. «Жодним чином я не могла знати». Ненависно було Розі чути нотки скигління у власному голосі. Це був жалісливий голос якоїсь старої жінки. Абсолютно ніяк. Їй треба вибратися з цього клятого кемпера. Нехай він, можливо, і найбільший, найкомфортніший у світі, але саме зараз у ньому їй тісно, немов у труні. Вона вирушила до дверей, дорогою тримаючись за меблі, щоби не втратити рівновагу. Перш ніж вийти, вона кинула погляд на годинник, на приладовій панелі. За десять друга. Все відбулося протягом усього лише двадцяти хвилин. Неймовірно. Що вона встигла з'ясувати, перш ніж я від неї звільнилася? Як багато вона тепер знає? Ніяк сказати точно. Але навіть зовсім мала малість може бути небезпечною. Це щеня мусить бути знешкоджена і то якомога швидше. Вийшовши на бліде світло раннього місяця, Роза зробила півдесятка повільних довгих вдихів, втягуючи в себе свіже повітря. Вона почала почуватися трохи краще, трохи більше самою собою, але не могла позбавитися згадки про те тріпотливе відчуття. Відчуття того, що всередині неї хтось інший, Мугирського роду понад те, роздивляється на її приватні речі. Біль це погано, розгубленість від того, що вловилася в таку пастку, це ще гірше. Але найгіршим з усього було приниження і відчуття зґвалтованості. Обікраденою виявилася вона. «Ти за це заплатиш, принцеска. Ти наразі завелася не стою курвою». Якась фігура рухалася в її бік. Роза була присіла на верхню сходинку свого автодому, але тепер вона підвелася, напружена, готова до будь-чого. Фігура наблизилася, і вона роздивилася, що це круг. Він був у піжамних штанях і капцях. «Розі, мені здається, тобі краще...» «Він затнувся». «Що з біса в тебе трапилося з рукою?» «Насрати на цю кляту руку», – гарикнула вона. «Що ти тут робиш о другій ранку? Особливо, коли знаєш, що я буду зайнята». Дідофлік, мовив Крук. «Ені фарто, що каже, що він помирає».